Едгар Аллан О Золотий Жук. Гого, Він скачімав скажений. Його таранто локосив. Усі помиляються. Багато років тому я був заприятелював з таким собі містером Вільямом Леграном. Він походив з давнього гугенотського роду і колись був маєтний, але ціла низка знегод довела його мало не до вбодства і щоб уникнути принижень. Неминучих при втраті багатства він вибрався з Нью-Орлеана, міста своїх предків, і поселився на Салівеновому острові поблизу Чарльстона у штаті Південна Кароліна. Острів цей дуже незвичайний, завдовжки він десь так милі і майже весь покритий морським піском. Ширина його ніде не більше за чверть милі. Від материка острів відділяє ледве помітна протока, де течія на силу пробиває собі шлях крізь намол та густий очерет. Улюблене пристановище болотяних куріпок. Рослинність на острові, як і можна було сподіватись, небагата і хирлява. Великих дерев не побачиш. Біля західного кінця острова, де споруджено форт Молтрі, і де стоїть кілька жалюгідних оселів, в яких улітку живуть утікачі від Чарльстонської Курєви і Пропасниці, можна ще знайти колючу карловату пальму, але взагалі весь острів, окрім цього західного мису та смуги кам'янистого Білого берега, що лицем до моря покривають зарості пахучого мирту, такого любого англійським садівникам. Ці кущі сягають...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 Його колекції комах позаздрив би навіть Свамердам. У цих мандрах Леграна, звичайно супроводив старий негр на ім'я Джупітер. Відпущений на волю ще до того, як зубежіла господарева родина, він, одначе, вважав за свій обов'язок і далі залишатися при молодому массавілові, і ні добром, ні злом його не можна було від цього відвернути. Родичі Легранові, здається, ще й підтримували цю затятість у Негрові, маючи певність, що Легран трохи схибнувся і отже потребує постійного догляду і опіки. Сувора зима на широті Солівенового острова – рідкісне явище і восени майже ніколи не доводиться обігрівати приміщення. Проте всередині жовтня 1800 року випав досить таки холодний день.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 Він знайшов новий різновид двостулкового малюска, та ще й більше того. Вистежив із з Джупітеровою допомогою вполював жука, нібито зовсім невідомого науці, і завтра збирався вислухати мою думку про нього. «А чому не сьогодні?» – запитав я, потираючи руки над вогнем і подумки посилаючи під три черти все жукове поріддя. «Якби ж знаття, що ви тут!» – вигукнув легран.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 А я все так і сидів собі коло каміна, ще не встигши зігрітися. Легран скінчив своє малювання і, не підводячись із місця, передав мені папір. Аж раптом з надвору почувся голосний гавкіт, а тоді ж креботіння у двері. Коли Джупітер відчинив, у кімнату вскочив здоровезний легранів Ньюфаундленд. Кинувся просто до мене і став лащитись, поклавши лапи мені на плечі. Попередні свої відвідини я б приділив йому чимало уваги. Перешалівши, собака притих, і я нарешті зміг поглянути на папір. Щиро кажучи, я непомало здивувався, коли побачив, що саме намалював мій приятель. ж, промовив я, уважно розглянувши малюнок, – «жук такий чудний, ніде правда діти. Чогось подібного я ще в житті не бачив, хіба що це, може, череп, череп із кістками навкрест».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 «Я краще почекаю, поки побачу самого Жука, якщо хоче скласти собі уявлення про його вигляд». «Що ж, ваша воля», – трохи ображено пробормотів Легран, – «я малюю досить стерпно, принаймні, мені так здається, у мене були добрі вчителі, і не зовсім же я безкебетний, смію думати».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 Коли це раптом щось прикувало його увагу до малюнка, вмиті лицеємо побагровіло, а тоді зробилося смертельно бліде. Кілька хвилин він пильно придивлявся до малюнка, не рушаючи з місця, потім підвівся, узяв свічку зі столу і сів на морську скриню в найдальшому кутку кімнати. Там він знову почав ретельно розглядати папір з усіх боків. Він не називався, і, хоча його поведінка вельми мене дивувала, я вважав за краще й собі мовчати, аби не погіршувати й без того лихий гумор приятеля. Невдовзі легран дістав з кишені сурдута гаман, обережно вклав туди папірця і, заховавши його у письмовий стіл, замкнувшу шухляду. Тепер він трохи заспокоївся, хоч попередня жвавість до нього так і не повернулася. Проте легран уже.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 Він зовсім не скаржиться, хоч він таки дуже заслаб. Дуже заслаб, Джупітере. Чому же ти не сказав одразу? Він лежить? Де пак він лежав? Він як бреде той, зі свічкою не знайдеш. Отож бо й воно. Болить мені душа, загоропашного маса віла. Джупітере, я б все таки хотів зрозуміти. Про що це ти говориш? Отже, кажеш, твій господар хворий. А на що він заслаб? Ти не знаєш? Та вже не майте на мене серця маса. Мій господар ні на що не нарікає, тільки чого він снується ці цілі дні отак похнюплено, а сам білий-білий зробився як полотно. І чого він усе щось рахує та рахує? Що рахує Джупітера? Та цихри усіляки рахує на дощині, такі чудні цихри, що я й зроду не бачив, аж страх бере їй бо. Я з нього ока не спускаю, а вчора він схопився іще до схід сонця і на цілий божий день десь пропав. Я вже здорового дубця наготував, гадав доброго лупня йому традати, як вернеться. Але такий він сумний прийшов, що не зміг я дурень і руки на нього піднести». «Що?»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 А що саме? Що ти маєш на увазі? Та що ж, Маса, жука й маю на увазі. Що-що? Жука! Я так певен, що той золотий жук укусив Маса Віла у голову, їй бо... А чому ти так думаєш, Джупітера? Бо в нього щелепи здорові, та й рот теж. Зроду я не бачив такого клятого жука, що потак хвицав ногами і кусав усе, що не попаде. Маса Віл хутко вхопив його, та як стій і випустив. Отож.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 І що це за надзвичайно важлива справа у нього? Джупітерові слова нічого приємного не обіцяли. Я побоювався, що від тягаря з негод у Леграна і справді не потьмарився кінець кінцем розуму. Ні хвилини не вагаючись, я зібрався піти разом із Негром. Коли ми дісталися до пристані, на дні човна, яким ми мали перебиратися через протоку, я завважив косу і три лопати, все навісіньке. «А це ж бо що, Джупе?» – запитав я.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 озвався він тільки після того, як підступив зовсім близько до величезного стовбора, повільно його обійшов і прискіпливо оглянув. А вже ж маса, ще не бувало такого дерева, щоб джуп на нього не виліз, просто сказав негр. Тоді лізь морщий, бо скоро смеркне, і ми не встигнемо побачити, що нам треба. А високолістий, маса, поцікавився Джупітер. Лізь по стовбору, а там я скажу тобі.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 Притиснувшись якомога щільніше до товстенного стовбора, хапаючись руками за одні виступи кори або саме пальцями ніг, упираючись в інші, за два рази, мало не гепнувшись униз, Джупітер кінець кінцем добувся до першого великого розгалуження. І, здається, вирішив, що своє завдання виконав. Найбільше небезпека і справді вже минула, але ж він вибрався на височинь, у яких 60-70 футів.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 З божеволів, тільки як тепер приставити його додому? Поки я міркував над цим, Джупітер знову подав голос. «Я боюся далі лізти! Гілка геть струхла!» «Ти, кажеш, струхла Джупітере?» – тремтячим голосом промовив Легран. ж, маса! Вона трухлява, як старий пеньок! Їй давно вже капець!» «Що ж його робити, боже мій!» – скрушно запитав Легран. «Що робити?» – рада вхопився я за нагоду. «Та вертатись додому і лягати в постіль. Не боріємся, любий друже. Вже смеркає, та і ви ж не забули, що мені обіцяли?» «Джупітере!» – закричав Легран, не звертаючи на мене ніякісінької уваги. «Ти чуєш?» «Чую, маса віле! Де б не чути? Штрикни гіляку ножем! Чи дуже вона трухлява?» Та вже ж трухлява маса, відповів негр перегодом. Тільки не так, що баж дуже. Як на правду, то сам один я б іще підліз по ній трохи. Сам один? А хто там іще з тобою? Та жук цей. Він бо страх важкий. Якби я його викинув, то вже ж гілляка не підломилася під самим негром». Ах ти, пекельна проява, з видимою полегкістю закричав легран. Що це ти верзеш? «Викинути жука».